Baiagur, entzule guzieri, hauten go, bi lehen mintzaleku huntan, nahi ukan dugu, ursaia todua dugun bezala funtzionan entzineko oktetan, jonden urtekoari koari behako batekin eta urte berriak idekitzen dituen perspektibak ere aztertu, komitatu ditugun komunikabide ezberdinetako kasetariekin. Politika sozial edo gizarte mailan, kulturan iragan diren gertakari nagusiak edo azpi nahi eh, izan ditugunak beraz aipatuko ditugu ziduez kasetako pantxika delobekin, eskual telebistako Frank Doloor begiako mailan etxoperena egiako matin larzabal, Franztroa eskoleriko, aian debuten ez da gurekin izaiteen al, e, barkatua da, mainan egia da, hainitz urtez gurekin izan dela, meraz urteko aktualitatearen jogatzeko eta asgiten bere ala, bai politika sailan egia da, joan den urtean hainitz haipatu izan dela, Helep, e, bainan, funtsian, ez da orten gelditzen, horren segida ere izanen da, e, orten ere, e, erabakia hartu beharko baitute, erriko e, txek, edo erriko kontseiluek, erran behar da, lehen konsulta batian, ipar aldeko euntaberoita mez sortzi errietatik, e, eun haindako biek aldeko ikusmolea eta agerra zidutela, Baina, biztandena, erabaki funtsezkoa, elduden primaderan izanen dugu. Laudean, egia da, komentatze hainitz izan e, dela, horroren inguruan ez da bi gaia amabosteko eta aspaldidanik funtsian hemen ipar eskoalerrian izan dadin egitura bat, eh, eskualegia bitzen duena eta ordezkatzen duena aspaldidanik aldegina da, behinan, horren inguruan zentratu da beraz debatea, eh, prefetak egin proposamenaren inguruan, Orduan duan, be, ala, eh, hasgiten bere alaxe ortaz, eh, behar bada Frank eta eta hor dion, Joan de Nutxiar iragandena e, iduritu zauzie, beraz aldaketa bat izan dela, uğats bat gehiago izan dela, presiski egitura bat lortzeari buruz hemen iparjeskoalerian. Bai, dutadik gabe e, badu kasiko goiurte, urte, ari naiz hala eta orain arte egia da, segitu ditugu hemenko goraberak, beti bada zerbait beti bada zerbait berri, baina nagia da, autoeskondeak zirelarik, mãiza formalitatea bertzerik ez dela, alioan zen, stentzen, gonne pastentzen, bai erriko etxean bai diputatu bozetan eta ororren modu ezen nolako aldaketa hundirik aldarrikapena bai bainanaldi hontan aldarrikapena baino gehiago eskaintza Parisetik etortzen da eta hori da vegetasuna horrek ematen dio ere pisu gehiagota sentitu dugu zerbait berri ba zela egiaheren astapenian ere duda hundiarekin ikusi zuen undi kaldu dena erraten da prefetaren proposamena dela ba on prefetarena baino bistan da lehen ministroak edo gobernuak berak egin du proposamen hori, eta ikusiz bibaldintza, eman zituztela bere ala maingainean, eh? onartzeko beraz errien arteko eta erri elkargo berri hori egiteko, lehen aldiko, zipeer euskal erriak izan dezan bere egitura, bibaldintza, errien erdia akortizatea, eta uh, erritarren erdia biltzea, eta ne hain zuten ezotezuten karkula jaren ikina, eta ikusiz ezela pastuko, funtsian duela urte batzu, ezen pasako. Uh, Baijonak ez palu alde bozkatu eta gero lapurdin ere baditu dugu erigotorak orain alde dienak, alde bozkatu dutenak lehen konsulta hortan. Beraz, alde hortak behitasuna bai, handia eta interes handiarekin segitu dugu, ikusiz, egunez egun, gainera waiko tresnekin ere, e, webgune hoietan eta Twitter eta esare sozialetan, eguneratzen zen, egun guziz emaitza, ez dakit lankideek nola bizi izan duzuen, ez partida bat bezala zen, eta azkenean emaitza biziki argia da. Uh, haute txian euneko irudogoita ama bortz, erritarren eh, euneko irudogoita bi, uste dut, eh, gogozari naiz, baina nire zait, hoiek diela zenbakiak, ez bai, e... da nola erran, erdia doi doietaik, edo kasik uh, behar eta behar eta ameka, hor zinez argida, hor orduan biztan da, bertze iritziak ere bat dira, ta funtsian gaur berian eginda proposamen bat, eta guztiak zilegiak dira, erenai demokrazia batzean bizten da, gauza guztiak aipatzen aldire, baina hor uh, zinez argi da, orduan lehenkonsulta izan da, hua ikusiko da, bozketa horretan, ta funtsian aipatzen mm -hmm. ginen bezala, jazasi egintuen eta sailek, eta segida izan endutela aurten ere, eta zinez... Uh, Kasetalari bezala, urbiletik eta interesaundiarekin segitu dugu hori, lehen aldikotzi baitu, badela aldaketa bat, orain arte egon dira, kolore edo mota guzietako aldakikapenak, hemendik beretik me badu... Uh -huh. Bimende, afera horrek, eta franziako iraultza izan ori, zen, e, baina <laughs> orain geharan um, susen uzergatik dakik guzergatik, paristik etorri da, e, eskaintza eta orain a, autetxiek behar dute erabaki. Baina berriatik eta importantzia eman izan zaio eta gertakari eguni? Edo bai, bai, eh, 2008an eh, prefetak proposamena egin zuenetik eh, garantzia eman zaio, eta nik azpemarratuko nukena da 2008 hasi eh, dela pixka bat zehazten proiektur, ez? Eh, asiran prefetak eh, proposamen bat egin zuen, hainbat erakunde mota proposatu zituen baina 2008an ja asida nolapait zehazten, autetxen kontxailuak eh, egin zuen ikerketa horretatik, ba, zinez, Iparriuskal Herriko elkargo hori nola antolatuko den, eta e, zein izango diren erabakiguneak, ba elkargo kontseilu bat, bulego bat, e, zein eskumen izan ditzaken, e, fiskalitatea nola ant antolatuko den, gai horien guztien inguruan autotxieek eta kezka asko izan dituzte eta horri buruzko zehaztapenak gero eta hondighiagoak izan dira E, urtea etzina joan ala, hori nuke eta hori horrekin batera ere frankekerranduen bezala, haute ba, ere erabakia enbandute, eta naiz eta iritzi soiloat izan, gehiengo ondia baihezkoaren alde izan da, eta naiz eta aurten e, berriro bozkatu duten, ja nik uste dute gehienek aski argi ikusten dutela iparresko ipar alerreko elkargo hori egin endela. Mm -hmm. Makin, eh, nola ikusten duzu? Afera, iduritzen zauzu irabazia dela, Edo ez? Irabazia dela hori erganen dugu heldu den apilian, ikustearekin herriko etxeek nola bozkatuko duten eta hea orai hartino e, eta azaro hontan bai ezko eman dutenek denek bai ez duten hori bera, ala batzuek gibilerat eginen duten, eta aldiz bestek, e, hea kambiatuko direnez, hor, miahitze, e, ez dakit miahitze, bidarte, Angelu. da dakit nun, Angelu. angelun, angelun, herri otoga, e, hea hor, kambiatuko direnez, gauza batzu, baina, e, ikusi behar da ere, prefetak zer, pizu emanen dioten horien eseskoari, sekulan eta esesko hori baiestatua balin bada, ikan aldikotz. Zenta hogere, e, legez edo eman omen da paperetan baizik eta e, gune batek eseskoa emiten balin badu eta bai eskoa emiten dutenek inguratzen balin badute, e, orduan ba, eseskoa emanduena ere nahi ala ez, bai artean, emana izanen dela. Orduan hori uh, egiaztatzeko dago, pratikarekin ikusteko ikusteko dago. Gauza bitxia da ha, gisa Hori kertatu da herri elkargo hainitzetan, bai <coughs> Berun, bai ere Mai. xarri eta... Egan e e dezagun herri tipiak zirela gisa batez geiteko. Baina hor, delarrik, angelu eta miagitze eta holakoak edire barne hori ikusteko dago eta hori egiaztatzeko dago. Eta beraz hori alde batetik, niri fe, niri tekit, guk herrian e, lehenago ere Eskol alde e, jendia iseitea, edo nolazpeit e, aburu ikerketa berezirik egin gabe, sentitzengin nuen halako gehiengo pratiko bat batzela ideia horren alde, eta hor piskat gauza berada, hor hori eta... E, Pixka gure artean eta egiako kideen artean eta komentatzen delarik eta e, hautetxiekin eta aipatzen degulari kutik gut, gora behera, baiezkoa izanen dela nagusi badirudi. Hora, hori ikusteko dago, nik personalki bitsiak ausitu dutana da, e, prefetak eta gobernuak duen proposamendu horren alde, nola, e, abertzaleak hemen iparaldekoak, emeki-emeki, e, bainan, e, azkenean, bai ezkoaren alde diren eta horren sustengatzearen eta bultzatzearen alde, <coughs> hori etxene gana, hastapenetik, hola egertatuko zela. Eta hoin argi, gertatuko zela hori. Oztuan hori ere bada, e, behar bada, piskabat, e, azken hilabete hauetan hauetan izan ditugun aldaketetan ikusten dena. E, gauza, e, eta ikusgarria dena, nere ustez, orai arte, ardura... E, abertzaleak estatuari buruz e, bihoktzen ziren eta hori e, arerio bezala edo eta etxai bezala e, kertzen maiz, bezala baitzuten egan ez eskollegiaren aldegira eta parise hori ez du sekulano eta behaz, e, hor, bada nire, nire bostez aldak txipi bat, ez dakit importantia denez, bainan e, hori egiaztatu herko dena. Pantzika, besterika, erreteko hori buruza. Ez, bakarik egan ez bai, e, garai iberri bat da, enbat dela, eta e, maiatzean usztut e, boskatuko dutelea, beraz... E... Bai, bai, izanen dute, bila bete terdi, eh? epe bata, izanen da, beraz e, rituetxek bai, bai. berene boska orain e... Eta maiatzean eka ina arte behar bada, izanen mm -hmm. da izanen da, hori bai. Ez, ez. Ez herrenu na zen ez urain urrengo urratxe importantea edo izango dela otsailaren 15 bilduko da Pauen, no bueno, pau, ez daik Pauen izango hai. den, baina departamentu batzordea mapa aurkezteko eta Ipar Euskal Herriari buruzko emendakinak edo aldaketak egiten alko dira otsailaren 15 Hortik e, horrez balimada inolako aldaketarik e, proposatzen e, aurrera eingo luke printzipiosei Ipar Euskal Herriko mapak. Eta hor bai, zukeran bezala, maiatzean edo egin golitzateke buzketa. Eta ofiziala. zu fra Frank, uh, erdi itze zaipatu behituzu gaur ere esantzela bilkura, orde hon, entzulek guziak ezpaitakite, mm -hmm. uh, komisio, departamentuko komisio hori bildu da ere gaur, baina gaur hozuten aipagaia, biarnaldekoa, biarnaldekoa, beraz, uh, astertzeko. Mm -hmm. Eta hor presentatu da, bai, uh, Barthelemiak erren proposamena amiku zealdea bi arneuarekin uh, lotzia, eta hori ez da honartu aizan. Uh, ez baztertu aizan da, uste dut, uh, bi erenek, uh, kontrabozkatu dutela, eta bon azkenean uh, prefetak main gainean eman zuen lehen ideiak eh, segituko duela haintzina, eta hasteko bon, biztanda, ez du erreal kargo batek behar, bada, erriunek behar dituen eta gauza guzia konponduko, baina lehen aldikoz muga historikoak errespetatuak izatzea, igusiz Ipar Euskal bada, bada, biztanda, hemengo goi jazietan, badaekan, bada ikastoletan badatoki toki frangotan, baina negiazki ez da, badugu merkataritzagan bara, badugu hamar mila gauza, biztanda, ez dela departamendu bat etorriko, ez da frantziako esku bat, ez eta autonomia bat, beraz, hor dira e, maingainean, oino, eta aldarik apena frango, baina maginu, kten ziza menturaz jendea haitzak ikusi dute pragmatmoz, iurzi, ezdakieta azken hogoi hoita hamar edo berroi urtetan ez dire gauzak biziki aintzinatu, hala ere egiuntan uh, bai egin mugimenduak bai egin ditu gauzak bainaana uh, egituratze alderat, uh, ez da hor eta gauza handirik izan behar bada daur pragmatiz eta gero jende horiek berek ere uh, toki bat. edo lan bat izanen dute hortan uh, eta egitura begi hortan. Horten ikusiko, ja, egitura hori izanen denez, hori eduden primadeiran, Noi. beste bat nahi bat zuzue hautezkundiak izan dira, frango ere, jonden urtean, bai uh, iparaldian, bai egoaldian, departamentuko hautezkundiak jonden martxuan, eta hor ikusi dugu, bon, abertzalek, lehen itzulian ere, toki, eski, polita azutela, una indako emezortzi, eta uh, frango ere, kantona ere, bigarren itzulian agertzeko para daukandutela, Eskuina nagusitu dela ere, haute eskunde horietan, eta eskerari, eta podereak enduz. Eskualdeko bozak izan dira, benduan eta hor, bitxi, badabitxi, eskualerian berriz, eskerra da nagusitu. E, ero, ego eskualegian diputaziuko hauteskundeak eta aldaketak ere nafaruan, eman dezagun izan dela, baita ere ondorioak uh, katalunian, berrikiago kongresuko hauteskundeak izan direla, eta hor ere, beraz, inagozaldia izan da, poderean uh, diren entzata. Haute eskunde horiek izan dira, zer eran nahi dute, zer irakurketa hitzen duzu, zer perspektiba ere ide, idekitzen dute euh, bila, el, urte bergiari begira. Nik departamentuko bozak aipatzeko egia da ojal aldaketa izan zela, lehen aldikoz ezkerra nahausitu baiizen bo funtzian Pirino Atlantikoetan ezkerrak bazuen nagusitasun bat aspalditik, Baan uh, biztan kantorendu txikiek boz gutia gorekin uh, pizu gehiago zuten beraz uh, zentroeskoinak zuen gero alderdi sozialistak irabazi zuen era ahulkietan beinaan bi biratu zienen gero uh, Monnico Laola baijornan eta sozi Puertoto eta horiek alderdi sozialistarekin Pastu zienen ongi gokoan balima uh, bigarren itzulian beraz uh, berde komunistan eta bozekin, Beraz ongi ezkerrean diren bozekin, beraz ezkerra nai zen baina aintean zentro eskoinak segitu zuen duela la urte edo bor eta... Um, Jorxela Baze beraz heldu zen eta aginterat, eta orain berri zaldak eta uh, kantonamendu berriekin, mapa berri bat izan baitugu eh, 2018an, eta horbatak gauza bat da zentro eskuinak, oposizioan zelarik kritikatzen zuen mapa berri hori, eganez, sozialistek, paristik marraztu zutela, beden neurirat, segur izateko irazteko iraziko zutela, ta ondarian ikusi dugu bestela arrasola pasatu, bai, bon, bai onan eta bai, iriguneetan, bai, ezkerrak badu hola bere pizua, baina ondarian, barnek edo biharno aldean, Uh, da sozialistek dute mapa hori egin, uh, Parisen, Pauen edo, ez da inon, uh, agintean izan ez, uh, Frantzia-Mailan horiek egin dute mapa, baina ondarean, zentro eskuinak irabazidu behitza eta poderea Pirino Atlantikoetan. Bai, maile, ira, beste irakorketarika? Bai, ez oh. e E, maizetatik aratago, do, nik aipatu nahiko nukena, ezagite martxoan departamentutako bozak eta asko aipatu benituen, eta e, bilikinen kampaina segitzen, eta hola, baina gero badirudiez, e, baya bukatu da, eta e, e, iruditzen zait desagertu bezala dela departamentua eta e, iruditzen zait nahiko adierazgarria, nola frantziako lurralde antolaketarekin ere departamentu, e, gero eta e, pixu gutxiago emango zaien, eta e, noiz bait desagertuko dirla dirudien Bairu iruzten zaite ez garrantzia gutxirekin bezala gelditu direla eh nabarmenduko nuke ere izandako abstentzio handia departamentuetako bozetan eta aurrera erakusten du jendeak e, e, zein interes e, gutxi duen edo bueno bon, desadostasuna de, de, de, de, de, de eraikut dezake eta akitaniako bozetan ere Gauza bera ez, abstentzio handia izan zen, eta ere kanpaina aski haula iruditu zitzaidan, edo etzen asko entzun behintzate mm -hmm. iparruskal herriko komunikabidetan Nid, modatu bon, horiekin geldituko nintzateke emaitzekin baino gehiago. Mm -hmm. Mati, beste elementu bata, uh, beraz, uh, agamolatu dirila bai uh, kartak, bai uh, departamentuko tonnamenmenduak ban baita ere eskualdeak horrek ere eragin bat karrezake eta beste beste aldaketa batere gertatu da, ...bi azka presentatzen dira Hatak geileak departammenuko bozetara, orduan eta bi pasatu dira gizona eta emastia orduan eta emateek jo bat batian badute toki bat, Uh, askoz ere importanteagoa, lehenago etzutena, Hordan hori ere azpimakatu behar da ez dakit hori oai uh, uh, nola neoktu daitekeen, hea zinez uh, e, eta jokamoldean departamenduaren jokamoldean eta beste departamendu jokamoldean joken alaketarik, eta sumatzen den bainan hori bada eta hori importantea iduritzen zait hori berez uh, nahiz nahi ez den uh, Uh, ez diren behar bada emasteak lehenik agertzen eta uh, departamentnduaren bozen eramaileetan. Uh, behaz, uh, nik hori azpibatko nuke gero aipatu aipatu baita, uh, baita beraz bejantolatu direla, E, lujaldeak e, kantonamenduak berantolatu direla hortan azpimaratuko nuke de frankeke egin bezala se e, ipar euskal herria eta biak noa eta ezituz dela konkretuki e, amikuse eta saliese ezituz dela nahasi eta beraz hori e, suposatzen dut nahikunde bat dela beraz hor bat dela nahikunde bat e, nunbeitik e, parizetik Huziz ahondia izanen zen, zenta mapa hori aurkestu zelarik, ah. kantonamendu behien mapa, uh, orduan xe, uh, ez da eman zioten, lujaldelkargo bereziari, orduan ahondia izanen zen, bat edo lujaldelkargo berezia ez. Hala, Gainera, siberoko puzka bat, nabarrenko xerekin, edo ez da keit, eh? Haini zen, biak batia, nirentziz... Biak enostiko bat, bat, bat emanen otesuten segidan, eta hori behar da. Hori behar bada, e, azpimarratzeko ha da, beraz, be, be, bai ez ikosteko gauzak, e, beraz, lazal deputatu pasatu haitzin, beraz, harek e, hura den e, boz e, tokia, edo e, deputatu ere mua, e, behar zutela, eta hor dudarik gabe, ezagizituz dela ipar euskal herria eta bihar noa, elgerrekin nahasirik. Eta behaz, hor bada, en enostez, diferentzia bat bada, hala ere, Eta egiten duzula, bezala Frank behar bat ahori zen, <coughs> bezala Lujalde eta Ilkarguari ezetze egitearen mina, pixka bat Na, ez zutela, eh, nostekoa, eh? ez behar bat onagtu zutela, onagtu zutela, ez... Aintzineko urtean, aipatzen <coughs> zuten, beste bat, nun ah, nahazten zen, amiku ze horiek, horiek, nik aldak eta horiek, az, azpimekatuko nituzke, hola, gertatu dirinak, eh. Eta, beraz, sartu direnak, goxo-goxoa, e, realitatean sartu direnak. Bai, Maian, nahi zinuena zerbait zergan ustean? Bai, besteri gabez. Erra eh, nuen, mapa berriei horrekin batera ere, eh, aurten departamentutako bozak egin direla kantenomendu kanteno mendugu zietan aldi berean eta hori ere aldaketa batzen, eta horrek nolabait albidetu du e, Iparri Euskal Herri osoko emaitzak aldi berean ikustea, eta adibidez, e, abertzalean emaitzei dago kionez, bauri noiko adierazgarria gertatzen zen, ez? E, abertzaleke ongon positibotzat baloratu e, zituzten e, emaitzak ea txabirenak, eta gero argiakia argi, da ere ikustea uh, iduri du batzutan uh, jende spartua dela betiko alderdi eta alderdi sozialista edo zentro eskubina uh, bainan uh, ondarien uh, sortzen dire eta olako hautak gaitza independenteak hemen berian eta ematen du bon, zerbaitinen dutela un plazatuak baitira beren erriko etxeetan eta historia bainan gero ondarien uh, ez dute baitezpa, eta hautagai independente hoiek holako emaitzarik uh, egin eta ikusten dugu uh, Batetik etik uh, ustikoak bezala, ematen zaizki betiko etiketei, baina ondarean betiko etiketak dira beti uh, gora, eta gero etiketa hoien artean ere, bada berri bat, uh, EHBai eman dezaun, uh, borskantona mendutan, uh, pasabai zen, bigarren itzulirat hori ez ginen txekulan ikusi. Odan, guk azpimarratu ginen, eta batzutan haizien erraten, bo, zan bat haipatzen duzu hori, barkatu, bina guk ez ginen sekulan ikusi, bai, izten da, abertzaleak bigarren itzulian, edo nausi, ere, dola zenbait urte, uh, bai, gorriko kantonamenduan gertatu zen bezala, bontriangular bat eta izan zen ere orduan. Eh? baina hor buruzburu eta eman dezaun bataipatzeko donian eloitzeneko kantonamendua hori ongi eta iritarra den eta kantonamendu bat da, alderdi sozialista zatitua zen eta ikusten da eh, boz guziak biltzen direla bigarren itzulean hor badira elementu berriak, ez dakit, programak diren, eh, autaga igazteak edo jarraikiak horraspalditikari direnak badira faktore berriak ere, broka maturik ez da gehiago eta erriuntan eta biztan da parametro zinez eta berriak dira den denentzat ez da gehiago orako, eta haitzakiarik edo stoporik eta jendea pres ikusi ikusiz berze xailetan zelan egiten diren eta oie guziak ekartzen du eguneko berrogoita bortz egitea zentro eskuina parian duzularik olako uh, kantoramendu batean bat hori uh, bereziki aipatzekotan eta ziburun eman dezaun ziburuko hauza pezordia, delarik, autagaia, eta hor, abertzaleak nagusi izatea, badira zinez, eta gauza uh, berriak gertatzen ari direnak, gero on, ondoko urteetan ze egin beharko den emaitza horiekin, bada kapital bat, horrekin ikusi behar da, zer egiten den, hori bertzen horreiten eskurtan bizten da. Alderdi belzetan uh, nike azpimagatuko nuke uh, Frente Nazionalaren igoera, hori ere, azpimagatu behar den honbait, zenta ni mugerren bizinaiz eta horrik usten dut uh, zonbat, uh, zonbat etan gobiti joan den uh, bosketa eta aldeko lehuntze eta borketako herrietan eta beste, Orduan hor uh, or, uh, ere badira uh, gogoeta eta anitz pizten duten uh, uh, emaitza batzuk, hori uh, uh, aldegi beltzean ezagiiko nuke humororerik uh, gabe. Eta bitxia da ikustea nola alibidez Frantzian uh, Frente naionalak uh, ah, asko um, boza asko uh, be eskolatzen dituen eta aldiz hegoaldean uh, e, baita Espainian ba, um, uh, pixkat kontra esateko edo e, edo mobilizatzeko jendeak gehiago ezkerrean bozkatzen duela, eh podemos esta beste olako alderiek nola indarra asko hartu hartu dutela enfin oli oli beti enfin eh, ni southwestern beti oli ematen dugu paresparrenola frantian denda esquui un moteur etara joaten da eta ez Espainian no moduli ez dugu ez dakigu nola esplikatu berbada espainiaren ere berbada istorioa nola Franco garaiya etara bizi dut zera bizi dutera eta ez dagoela eskuin eh, mutu espainian berbada hor sagoz bainan bitzia da era ez daiko frantzian nazionala ja danik berzen onbeitaela eta mentuantekak edo bai proeski pues no, bat da nola no, ez ez da kontua da ere no. bai nikuzte frantsian dagoela alderdi sozialistarekiko a orokor bat, eta ez dagoela beste ezkerreko alderdirik ola, Podemos e, bezala arrakasta lor, lortu duenik, ez? ez Zal dira e, mukimenduak baina ez bainan, dute bainan, inda ez jartzen Ezkerreko alderdi referentzial potenterik, ez? Alternatiba gizik mm -hmm. Onik bintzat ez dut ikusten, aldiz. Podemosek bai lortu du... Eta mm -hmm. zergatik, lortzen alda eh, Espainian, raziolako talde bat eh, beraz indartzea eh, edo erdin gresian, eh, edo ere eh, eta portugalen, kertatuz den bezala, mm -hmm. e, eta ez frantzian. Zagite, Espainiakoa hasi zen orre 15M edo ma bosteme mm -hmm. mm -hmm. muimendu hortatik etorri da nik uste Podemos eh alderdia eta gero komunikabidetan ere oi hartzon handia eman zaio telebistan eta hola Dai. kate batzuetan ezagik Gero gertatzen da, frantziako eskuin muturra ere biziki bi dela, zenta e, mintzatzen delarik agertzen direlarik ez dira agertzen eskuin mutur bezala. E, ituridu Podemosen eta Solasberak ibiltzen dituztela laeran nahi dut langileen izenean mintzo dira, langabe, langabetuen izenean, e, laborariak aipatzen dituzte beti, bon ez dakit gero, igiazki, behinagintean direlarik, mementuan ama bi, eriko etxe bertzerik ez dituzte frantzian, behinan lujalde bat izan balute, guai, Uh, azkenean duen zute deusiko lortu, baina uh, iku, uh, ikusi beharko zen egiazki uh, zer lortuko zuten uste dut hor bare dela nasketa bat eta uh, gizarte gaietan ere du Frente Nazionala horrekin uh, dena libro dela mementoan, gero mm -hmm. behinagintean direlarik bakegu bitrolen eta zagertatu zen eta etxearen eta liburut egietan, zehemat liburukendu atzuk uh, zatitu, moztu eta ez du egiazko aurpegia erakusten bada ere uh, itxura edo moda fenomeno bat eta mementuan modan da Marino Leopena Francian eta Podemos egia da, Iglesias, eta yeah. hori da, eta maiatzaren amabortzeko eta mugimendu horren segida baita nolazpait dena den matinek aipatzen zuen bezala, bada Da, ere, uh, gai hori mainganean da fronte nazionalaren implantazioa, eta ez bakarrik uh, Frantzia mailan, hemen berian ere, hori patu duzuen bezala, uh, bigarren itzulirat ere pasatzen, eta kantonamendu hortan uh, iriburu mugerre alde horretan, uh, zentro eskuina zatitua bai zen, ados, mainan uh, pasten da, ere, eta gero uh, aldiuntan ere, Uh, Frente Nazionalak emaitza honak izan ditu Akitanean, ez Frantzian bezain honak, baina hala uh, ere, hiru uh, ordezkari ditu Pirino Atlantikoetan, eta lehen da, bi autetxibat direla Ipar Euskal Erritzik, uh, eta Jean-Michel Irachet, eta Bertze bat, lehen da, hori ere berria da, uh, nik asteko sekulen ikusi Frente Nazionalak, eta bi ordezkari izatea, bon, uh, bosketa molde hori baita, egia eh, da, miarritzen presentatu ziela, ikerriko etxeko bosetan, euneko bortz zuten eta Baionan honan ezuten lortu e, zerranda montazia. Bainan, presentazen dielarik olako e, bosketarekin oraiatik, erraten onastian ehb eman ezan joan den martxoan eta emaiza e, izan zituela eta bertze aukera bat egindute aldiuntan bi gauzak ez dira lotuak, bainan e, e, tokia libru usten diozularik bertzeri, menturaz frontenazionalak izan zituen hiru autetzi, eta abertzaleak berbada bihidik, bainan berbada bai, berbada bertze batzukin presentatu, ekoložistekin, edo ez dakitzen mait gaietan ala ere ados dira denboran presentatu ziren elgarrekin Europako bozetan ikuste Jose Boveren inguruan, bogeroztitut den dendenako gogoan baina egia da autu batzu egin dira, ordoan kapital bat bada eta ez bada hori erabiltzen edo baliatzen eta bertze batzuak ere gero gertatzen da hor ba, nik sekulen xantan enoen ikusi Ipar Euskal Herriak, eta bi hor dezkarizatea Frente Nazionaletik mm -hmm. Beredinanez ostean aipatu Baitzmen pantxika eta podeo zen eta beraz espaan eh, izan diren eskundeak egia da jogo eh, bon, gauza berri bat gertatu dela jonden ilabetean, eta bai poderean den eskuina, bainan baita ere sozialistek emaitza eh, eskitxak kan gilego bi indar politiko nagusien arteko legia bat bezik eta baii, Jokoa barreatuago da, zer perspektiba emaiten du horrek? Espainian esaten duzu, beraz, bai. eh, kongresuan, ez da? Bai, Giro kongresuan, ze oso... ondori zeiten alden? Giro oso... Ze ondori zeiten alden, gero eskualegia rentzat, edo... Ko, este... Oso kora pilatsoa da, e, e, zaila da, ez dakit eh, noro eitek erratan aldu gauhegun, ze eh, iraganen den zeta dirudionez eh, eskuinak eh, Mariano Rajoyena e, e, zindu lortu akordio bat eh, eh, kongresu, kongresuan eh, beraz Mariano Rajoy eh, presidente bezara behiz eh, aukeratua izateko nire ustez hori zaira ikusten dut nola ikusiz eh, eskerjeko indahak berbada eh, elkartuko el kart, el direra edo behintzat entxiatuko dira kontratzea, beraz, eh, zaitkit, baina alderantziz ez dut uste eh, eh, inork ez du nahi beste hau teskundeak izaitea hori uh, aipatzen den bezara, nire ustez saiatuko dira mm, akordio baten lortzea behar bada eskergean, Oso zaila da interes gajia da eh, alde batetik, zeta aldeen aldea da. Ikuste haula hainbeste eh, indar eta pertsuna ezberdinak sartu eh, kongresuan. Eh, ematen du olako indar bat, behinan alderantziz, pentsatzen dute spaino eta egualdeko pertsen entzat oso <laughs> bitxia, bitxia da, ez dakite ze se, nolako gobernu kenen dute datu hilabete etan, eta Guretzat, e, Euskaregian, eta baitez bada egu e, e, asko jokatzen da, bake prozesuari buruz batez ere, eta e, denek badakite, Ma, Mariano Raj, Rajoyen e, alde egitea, behar bada, idekitzen aldituela beste, beste, beste guera bat Euskaregiarentzat eta beste pausuak behar bada, bake prozesuaren zatorri. Eprozesua ipatzen maituzu, egia da, joan den izan direla gura bera batzu, orgoitzen gira bera sortzaizen edo baigurien izan diren agastatze askibortitzak, baina ere orteik landa eta askifite, agastatuak izan diren batzu, berriz libro utziak, naiz eta judiatuak izan beharko diren, eta e, egoera blokatu batean ginela eta idurizuen, bimila eta mabostian, bururatzean, neork ezpaitzen ikusten, aterabiderik eta e, bon, Madrilen izan den hausian, hor berriki, e, ikusten dugu, eta mabost hauzipetuak, ez direla preso ezariak izan. Erren behar da, horren truke ere, badela, kordio bat edo zerbait izenpetua ere izan dena, horrek ere, sogarazten duena ezkerra bertzalean 20 alako debate bat. E, maianen, nola, kusten duzu, bake prozesu hori, ega ja, mugitzeko edo aintzinatzeko posibilitaterik ikusten da, hor, 2026 asirautan? Boa, ez dakite... Ezkerra bertzaleko goitama bost hauen hauzi e, hori izango den desblokatuko dena gazkenan horrein or dute akordio bat e, kartzelara ez sartzeko eta gauza batzuk ere onartu izan dituzte hauzi petuek beraz bon, ezagit, batzuk erraten dute hori aurrekari bat izan daitekela, nik e, aski ezzeptiko naiz horrekin e, gero ezakit, egoera nik uste dute blokatua dela berez Iparruzka lerrian lortu da azken urtetan e, sostengu edo adostasun zabal bat e, autetxien artean eta eragile politiko ezberdinen artean e, bake, bake prozesuari buruz. Eta nik uste dut orain... E, Bo, ikusi da horrek ere ez duela hori ez duela aratagoz e, manifestazioan urtarrilaren bederatzean egintzen ere ba franziako gobernuari eskatu zitzezkion e, hainbat gauza alderdi politiko ezberdinetatik eta ubi jakein zituen adierazpen batzuk baina ez ez ditu, ez ditu praktikara eraman nik uste dut horain e, alderdi emengo alderdi politikoen erronkado izan, izanen dela hemen lortutako adostasun hori Parisera ere eramatea eta franziako alderdi ez ezber, ezberdinen artean ere lortza adostasuna. Alta egintzen halako ugas bat Parisegin beraz Esamblada Nazionaleko bulego batian bilkuat egintzen baian ez da biziki ondoriorik eemaina ohta saminttzatu nahizinuen? Bai botobilda erdibetxea edo egi erdi gazaen Kontuan gira, beti bezala. E, ne ustez, eh? Ojo, eh? Afera hortan. Beaz, bada hori, nik diferentzia bat ikusten dut ipar euskal herria eta hego euskal herriaan artean, zenta ipar euskal herrian eta e, eragile politiko desberdinen artean eta etiketa desberdinekoen artean, egin baita e, halako e, adospen bat e, euskal herrian bakeari buruz joiteko. Eta hori, eh, nik eh, hori, azpi mehatzikoa dela, ituritzen zait. Hori, bat. Horren ondorioa izan dea, xe hurraze, eh, Pariseko, eta eraz, biltzak uh, biltzak nagusian izan den uh, ekitaldi hori, ere uste dut, horrek ere E, behag bada, ez bat da urrian urian, emana, behag bada. Baina notaki, nik ikusi dut, oh, jan, beti bezala, nik aspektu baiko ikusten dut segur, e, segur orzai zen eta izan diren ahestatzeetan, e, bortitzak gertatu direla, e, segur ere, jendiak, sustengo gaitza, ekarri diotela gestatu eri. bai e, orzai zen eta bai, bai orgin, hori ere, azpimegatzikoa da, eta etzen behar bada berdini eztatuko, digila, sumiturte lehenago, joan bagina. Beraz, hori ere, Eh, nun behit, eh, nik ikusten dut ere Bernard Cazeneuve, barne ministroa etogizela eskola egirat, behin ez dakit eh, eh, es, nun gozer behiten estrenaldi... Endaian. Endaian, edo nun zer behite eta hor neok ez zio Deusik eskatzen, hasi zela bat battean, mintzatzen, bai helepez, uh, bai uh, bake prozesua zere uh, zerbait hitza errangabe. Galderak egin, egin izanak ingen izkian, eh, gaztari? eta bai, beraz, hori, enakien txuxen, zenta hea ezotezen ezote bera, bere aburuz, mintzatu gubernuaren izenean, biztandena, eta sustengu ofiziala ekarri, prefetari egina zuen proposamenaren zat, Besteak beste. Orduan, e, ez dakit ba nik e, zerbait, zer txobait, nunbait mugitzen dela hala ere, e, azpim ahatuko nuke, e, gero horrekin ezindake el ditu, e, horrekin beti bide erditan gaude, e, eta ez da e, orai ez, ez, ez gira hortan el ditu hortan gelditzen elitzen badira, e, gauzak esten katurik elituko dira. Mm -hmm. Nere ustez Um, beste garai batean gaude, ikusi dugu uh, bimelatama bost garen ortearen uh, nola asida uh, atentatu bat zuekin, uh, uh, ez dugu haipatu uh, bainan, Charlie Abdoko atentatuak eta hori guzia, eta ustez, eh, bai Frantziako gobernu arentzat, bai Espainiako gobernu arentzat. Horain, eh, garantzitzua eh, edo importantzia beste leku batean da, Etak eh, eh, etaren eh, eh, ekintzak bukatuak dira, eh, atentatuak ez dira. Beraz, nire ustez, matinen eh, bezala pentsatzen dut, nire ustez gauzak pixkanaka, pixkanaka mugituko dira, behar badak behabada ez dira ikusten gauztak, baina nire ustez gauzak mugituko dira, eta um, orain, Em, beste fase batetara pasatu beharko da. Eh, denek bada kite ez balin bada uh, aurten edo uh, datusten aurteetan haintzinaten uh, zen gaiunekin ba um, eh, frustrazioa eta, eta bai gauzak ahansten aldira ere eta um, olako um, gauzak uh, orain frustrazioak badira jadanik, es bai. nikuzte mm -hmm. bai, bai. badira lau edo 5 urte ja, eta gurtz hit honetik eta nikuzte uta hasieran e, mundu guztiak uste zuela, ba, preso guztiak etorriko zirela Euskal Herrira, ezagitzen baina nikuzte aski luzea egiten ari dela jendearentzat eh prozesua alde bakarreko, mo peski bake prozesu deitu daitekeen ere, ez eh Dehen bora ez da berdina denenzat baina. Bake prozesua izan nahi duena, ez abiatua. Edo alde batetik abiatua da. Lombek ikusten da. Frank, 2000 amaseian ikusten duk zerbait mugidita ikela? Nikala eren nekez, ez dut eta ez izan nahi, baina negia da azken uh, amar, amabor zuhteetan, uh, orain bake prozesuan sartu nahi dugun gaia hori... Uh, waxtu sen alderdi populara uh, onacela ordain no la dejan en aino naa eta senta ilak mai gainean arek ematen zituen hala ere neurri handi batean bainan horrek bozak ematen zizkion Espaina osoan. eta orain e ezin du egin, egun batetik bertzera ordonegia da etak eta egin du eta egin duena u uh, hatsan uh, uh, gauzak ez dira ba patean nola aldatzen bertze parametro batzukin dira ibiltzen e, e, da Espainia gaur egun eta genera alderdi populararen esquinean bertze talde esquindarrak sortzen dira uh, momentu batean upeide izan zen, bon, sortu den bezala uh, desagertu da, baina ziudadan da, box ere izan da, eta orduan nik nik ez ikusten dut uh, alderti popularan, fenseurik agintean segitzen bali madu, oi no, ez dakik hori, baina segitzen bali madu mm, ez dut ezkorri zanai, baina ez dut ikusten mementoan eta gauza undirik uh, hain zinatzen, eta gero aldeuntakoek ere beti erraten dute zerbait urratx aldeuntako haute txiek, eh, zerbait urratx egiten delarik edo beti uh, matrildik uh, al eri eta eta arrasta hori badela beti, zeren gauzak lotuak dira bai hemen Europa mailan beraz mementuanek jaeran nekes bake joanko da ere PP kentzen badute ere PSOE eta Podemosek egingo balute akordioa gobernatzeko ere hor esperantza undiak jar daitezken eh ez, e, hori ere ikusi beharko da Bon, Euskararen eta gairat pasatuko gira, Euskararen aldetik e, gira da jonden urtian ere izan direla e, bon, gertakari gertakari baliosak eta zinez baikora korrika bezala eta biatu urepeletik eta beste batzu ala ere biziki txarraguak ala nola beraz e, euro ituna baztertua izan zen, logalde kontratuan ez tabada izanik Euskararen gaiaren inguruan eta ez Euskal Konfederazio proposatzen zuena, konduan hartua izan, egia eran. Eta berriki, haste untan doionden hastian, ere, presentatu izan da egie xede bat, eh, baztertu izan dena, sozialistek, beraz, baztertu dutena, hor eh, morgitze sistema riburuz polmolakek presentatu zuena, beste ama bost deputatuekin. Hori baztertu izan da, beraz, uh, gazi gozoa, uh, gazi gehiago, gozoa baino iduriz eskuaren aldetik eta nola ikusten duzue prezeski horren segida izkuntzaren aldetik... Eskorenren eskuararen has simple da Eitaren eh? esku izanen da hori beti Nahiz eta Leen alditik ez vainan, lege bat izan begirazazugoaldean zeg gertatzen den, ala ere Euskal Legiaren partea handi batean bada lege bat azken hogeita haman badira, badiraestasunak edo behar den, diren baliabideak eh, irakaskuntzan da biddeetan elebitaun eh, ez orogortua bainan kasik bada, bainan egtarrekk ezpalin baduten nahi ezpali badute erabiltzen or badugu eta problema hondi bat ezagutza eta erabilararen artean gipuzkoan berean, gipuzkoa da nik ustean eta lujalderik so-soa aktuzea, gialdea Euskaldunena ezagutzan, baina ez erabileran gero hemen... Eh, Alere... Bai, gehien erabiltzen dena, bai, baina bertzeetan hainitz gutiago eta ikerketa baita erketa soziolenguztikoak eta begiratzen maituzu, alera ikusten da e, e, Euskal Herriko lurralde guzietan gora ari dela, nahiz eta behar bada erabilera ez e, gugunaik genuken izainu hona dira... izan, ipar Euskal Herrian ikusten da oraindik galtzen ari dela. Hori bai, hori bai. E... Baina negan haidut, ez direla helibidun oso eta iztun oiek, ez dute gunguziz, Euskarazko egunkaria erosten, ez dute gunguziz Euskaraz ari den telebista begiratzen audientzia datuak, gure hartu hartuz, eh, naiz eta bertan kontra ari, ergen nahi dut, e, datu objektiboak olapiskabat hartuz, jakin balakite, baina nestute, baita zpada, erabiltzen, erabiltzen aluketen eta e, eremu e, guzietan, hori gertatzen da, gero ikusiz gu ze neujian garen hemen, hori e, ergen nahi dut, e, biztanda legia bertela galdetu, aldahikatu, edo gehien bat galdetu autetxiak hitz emana, ergen nahi dut, François Hollanda utaga jak hitz eman zuen, euroa giria hizkuntz gutituen euroa giria sinatuko zuela hemen dituen eta laguntzaileak edo lagunak alderdikideek jarantz aukutzen euskara ofiziala izanen zela honek Santomas Bezalaik uzeta sinets eta bai bai eta fransesaren neurrian emanen zutzela hitzeman dauke urte hori senperen, riurratzen. Ba, kontuada, Frantzia oso jako binoa dela Eri. eta izango dela Eri. beti uste gehiengo dut eta zuinioiz... Gehiengo bat izan dute senatuan ze... egondira eskuinak gehiengo hori berriz esk, eh, eskuratu arte eta zegertatu da, senatuan ezetzeuroa giriari eta zukarra bezala ganden hastean, Asamblea Nazionalean ere gainera ikusi ze egin den eta emengo diputatu sozialistek ez oraindik erantzun eta zergatik eh, ez duten, zeren eh, ikusiz an ez direnek posible dute rundik kontra momenturaz, hanezienek posible zuten alde bozkatzia. Bai, Galdera egin. bat da, eh? nikoak izu galderak bertzeketa ez ditut egiten. Hortako zerraten oen hastian, bizten da uh, babes hori beharko dela, murgiltze ereduaren zat, edabideen zat, emandu main gainean, ongi gaia zautzen baitu Bretañean, eta lujalde guztietan gauza bera da, baina hori uh, guzia erdi estenbali ma ere, Eritarren eskuda gero erabiltzea eta esku erabiltzea, bainan mementoan, eta berpiztia eta funtsian diren trasnaguziak erritarrek sortu dituzte, eta gero ere hola segituko du. Bai, Ni badut uh, galderazko puntu bat, eta baikor uh, beste puntu bat azpimagatzeko. Ah. Uh, baikor tasuna lehenik, horrekin hasi behar baita, ah. hain ere, sarne uh, galdean, beraz, bi gela elebidun sortu direla joan den, Ida ilian, den eskola sartzeko, sartzearen eh, kari, beraz horietan bat eh, bidasunen eh, kaskoinera eta eh, frantsesa eta, bardozen aldiz, euskara eta Frantsesa. Eh, hori gela eh, eskola publikoetan, eh, okerrezpanago, sortu dirila. Or, hori nik eh, puntu baiko bat bezala ikusten dut, baitiz bada, eskualde hortan eh, eskuala goiti dela, Uh, nunbeit, erakusten duena. Eta hori, e, azpimarratzikoa da, e, dene ustez, dene uste apalean. Hori, eta galderazko puntua da, helep begi hori, eskoal helep hori sohtzen bada heldu den uh, E, beraz e, duten urttzean ez, dubo da oinoleg ez sortua izanen sortzen balin bada. Bainaan ondokoan hasteko hea e, eskolarar eta eskual e, gaitasuna bere gain harttuko dute ote duen eta egiazkoeta bere gaintasuna gain edo. egiazko gaitasun bat izanen ote duen eskutan. Hori da, nire galderazko puntua hea, eh, behar bada legez hon hartuko diote, bainan eh, gero eh, behar araberako, araberako ahalak parian ez ari behar dira, ere bai egiazko, eh, egiazko euskal politika bat, hizkunz politika bat eramaiteko eh, behar da hori, eh, Eko zirugu beraz nola eh, konfederazioa atera den eh, beraz istantzia ofizialetarik, eta behaz haintzusen ere, eh, azpimarratua baitute, eh, eskuarrak eh, irauteko gizan eta bizirik irauteko gisan behar dituela, urratxak markatu eta elebitasunak irabazi egin behar duela. Eta oraiko sistemak ez duela, oraikoa txikitzea duela eh, ekerriko, ez oiti joatea, ez hemen datzea. Eta orduan, hortan e, ikusteko da, ea ondoko hilabeteek, zer nolako sorpresak ikarrikodazki juten. Mm -hmm. mm. Bai, Pantsika, ba, e, eskolariburuza, hor, 2008-ean badira zure ustez, urratz, uh, baiko egitekoak eta egiten aldirenaka? Nire ikusten begiratuko dut kurioset, kuriositate handiarekin nola PCI delakoak Gai hau hartuko, hartuko du eta bai, bai, ez-ez, besterik ez dut. Mm -hmm. ba. Ba, ez azken puntu bat edo e, akitaniako bozen ondotik e, Frantxo-Maitiak e, utzi behar izan du, EPEko lendakaritza eta horrein e, otxailasiran ikusi darko da nork norkartzen duen e, Euskaraen erakunde publikoko presidentetza, ezakit horrek asko aldat, aldatu dezaken, baina bueno, hori mm -hmm. ere... Matio Berge, sozialista, <risa> edo <risa> aliestre Orri... euskal da Orri... zari baita. Matio Berge izan da, zomaita aldi. Bokuritzen du barri ez. Areka, areka a, no. a, janadu, arek, arek ejandu Ah, arek ejandu ez ez. Ati, adanik ez ez ezan adu arek. aldatuko duen ez izen batek edena den olako egitura batean. Ero da, ia, egitura berriak sortzen direneza. Horren inguruan, eta gero e, e, egitura... Ea barriadek iago egi, e, duena egitura horrek. Eta egitura mm -hmm. berriak izaitiago zaba da, behinan, mandezagoen, korsikarekin konparatzen bali madugu, egia da, han egiturak badituztela eta boskatu zutela, beraz, elebidun izaitia eta korsikarek frantzese mailan ezartzea, behinan, no, gero, gero, eldu da, bai konstituzioarena, eta Parisetik mm -hmm. eldu, eldu den manua, eh, beti ere hor da. Bueno, Elena Manoa, gaur <laughs> segi dezagun aitzina bururatzen ari baita gure emankizuna eta ez ditugu gai aipatuko, bizikleta kultura saila nala ere aipamen bat, e, bai eginak izan dira gauza Franco den urtean eta e, sortzen eta eta dandanik aipatzen hasia zen den urtean Donostia 2016, beraz aurtengo urtearen zat Europako irikultura laizetia Donostia Eta horrek, uh, zuen ustez, ukaiten aldu horrek uh, zeit eraginik ere edo uh, ondori horik uh, donostiatik kampu eskualerian, ipar eskualerian, uh, pantxikaz, segitu se baituzu hor, uh, gai hori hobiletik? Eh? Oso bitxia da, zeta, aipatzen duzularik joko olimpikoak, denek badakite zer den, baina hori uh, uh, uh, oso... Mystesoa da, eh, ez daki zu nundik harttu tema eta eh, kastarigusiek eh, goitatzen ginuen eh, programa. Eta hukandugu programa, liburu bat, oso, oso handi bat, eta nun e, ikusten diren, eta nahasten diren ekitaldi asko, baina e, da ikustea, edo aurkitzea ekitaldi bat, orainzine, fin, berbada motorea izaiten aldena, beraz... Em, Eh, beraz, ez dakiko hasten da eta dunostian girua ez da aldatu mm. beraz eh, ez duikaria lako besta da, hasten da eta damborada hastenda da, da, biaz si, no, ah. damborada <risa> da, beraz gi, girua nahiko eh, goxoa da bainan eh, egia da eh, dunostia aldatu momentuz ez dago lako laketa Sa Horrek erakusten du behar da e, Donostia 2016 instituzioetatik eginen e, e, e zerbait dela eta ez dela hritarrek hori e, da azten eraten duena egin e, e, e, e, e, e. dago zerbait ez eta eta aur ikusi da ba Donostia 2016 prestatzen ari ziren bitartean nola beste erri, e, kultur proiektu hritar batzuk e, ba bota ditu zen ba bueno, adibide bezala jariko nuke kortxoena groseko gaztetxea nola eraitsi duten eta bitartean e, bom, Erriko etxea bera ari den ma kulturari buruzko kristone e, gauzak erraten kultura importantea dela eta baina kultura eremu herritar batzuk botatzen dituzte beste kultur proiektu instituzional batzuk e, egiten dituzten momentu berdinean, ez? Ta betxia da ere ikustean diotela dietela ez dakitela susen zer den baina gogoa dute, parte hartzeko, kusi ditugu, hemen, miahitze, baiuna, funtsian, uste dut, lapordiko erriko e, etxe bai, bai, bai, guziak, bai, bai, bai, nahi dutela, zarbeitekin, mm. donostiarekin, zer, baina ez dakik gu, baina... A... Arte hartu, bon, honan da, bederean donostiarat ere begiratzen dutez bakarrik, parixerat bakarrik beti bezala. Hastapenean, galdera bat da, niki hori ez dakit, hastapenean aipatu uh, ziren uh, presupostu eta aintzinkondu horiek oro, atxikiak izanen ote dira, lagresiarekin horiek oro, jautsi ote dira hori, ekoro, hotedira, hori ez dakit. dira asko, bai... E... Uh, Oduan, uh, uh, orain uh, donostiko augekontua uh, uh, behogoita amak mil milioi euro baino gutxiago, jakin uh, behag da, uh, broklo beste uh, kapitala izan dena, beraz Polonian, uh, berak uh, irurugoita amak uh, milioi. Uh, iruru milioi euro baino duela. Egi eki menako gogotikak lezake hori, eh? Aztian mahi, eta aipatzen bai zinuen, eh? hogekin, fortuna hundi bat. Besterik ere bada kulturan, egiten zinuen, eh? Bakotxarik aldeiten dut, oita ja, segunduz izan dena zerbait kultura sailean, 2008-2003 markatu duena, laborski, itzulia eginez, matxin zorekin asten Toitoia uh, anekdota bezala nahinuke galdera bat uh, galdera bati <laughs> eh, iaztenaren bea egone naiz ta xikatuko dut francesko komunikabidetan nola komentatuko duten E, donostiako e, eurohiria kanpaina horren irekitzea, estrenaldia. Horrein e, izan txirelarik e, joko olympikoak e, Barcelonan, hor orduan frantxez e, kasetari batek behinu gehiagok, e, bere ez esuntza, erakusteat eman zuela, zereneta, orduan e, emaitzak emaiten zituztelarik mikotik, beti katalanez emaiten zituzten lehenik. Eta, bera, ori zu uh, soberago goko eta ikusiko dut hoai Donostiaren kasuan hojo uh, unchalas an jende inen baita uh, mundu zabaletik uh, ikusterat zer pasatuko den unchalas o sea en ingles Bilbao mesela no imagino unchalasto Donostiarek behar agianba eh, ikusiko a chiqui legena esta Ordeon, makin, ene galderi erantzuteko, amak segundu zorai, boi, itzuli eiteko, bururatzeko. <laughs> ja, gertak ari bat, kultura mailan, gustuko aukandukana, edo markatu duena, urtea, ire iduriko. Da, guk, etxeko aferrak aipatzeko, herriak e, egin dugu ikerketakipi bat, e, beraz, euskalizeotarekin, ikusteko zer nolako oiturak zituzten komunikabide eriburuz, eta hor, hartu gira, emaitzetan agertu da, e, beraz, arki eta garbi, eskual e, prentsa, mm -hmm. e, eta eskual prentsa, eta bereziki eskual irratiak, entzuten zituztela eta lehentaz ah, aspe... bat bezala ekerzen ziotela. Hala, berri honbatekin burratzeko. Untsa, untsa, untsa laki. Ez ege baiko jara. bat Frank Dolorzek egindako dokumental bati egin bata, ah, eh, kako batai hori buruz. Ahai. Mm -hmm. Istorio polita eta... Pantxika, eta gainera justu hitz batez eta gehitzeko, da hor um, bildu ditugu, ta zenbait eta zenbait lekukotasun, eta berri mailen artean, lehena zendu zauku atzo uh, jamatiz techeberria, jamatiz techeberria baigoriara, mm -hmm. latonoita mairu urte, hortik eskapatu zen Frantziako marinan sartu zen eta biziki historia eta edeja zuen, ongi esplikatu dauko hori urte batez eta plazera, eta orrea ere izan da egia da, maiz pentsatzen dugu, bon, zenbait berri utxeiten ditugula, eta ala ere badugu tarteka eta e, parada, zoriona eta holako egiazko jendeak, egiazko gizonak eta ezautzeko eta gauta ikaragarriak egin dituzte eta gu ongi bizitzeko egun eta filman aipatzen du, mementu batean, hogia jan nahi duenak lehenik behar duela azia erein eta mm -hmm. bere igiarekin aipatzen zuen hori eta bonbistan da, goguan adugula eta segitzen duela, biztan da, Baina, bere historiak eta, eta mm -hmm. kulturak. Maia ne, izbata, zerbaita, go-go-ko, go, kultura zeidan? Baina, zo, zailan? la, ipatu zunez, niri zaite, e, ez, niri burua, etorri zaite, behasala berriren baionak ezdaki liburua urten e, plazaratu duena, mm -hmm. gusture erakurri ganoen, eta, eta, eta ni horrekin gelditzen ez. Mm -hmm. Ebe, Emilezker, horrekin galdituko gira, goire, eta, ala, Pimila eta urtea, biatua dela, Emilezker, unara inoetorri beraz, zuen litzia emaiteko, eta entzuleak, eta entzuleak, E piste aldi ertio,